Șezi în locul acesta bun și apoi ziceți săracului, Tu stai colo în picioare sau șez jos la picioarele mele. Nu faceți voi oare o deosebire în voi înși vă și nu vă faceți voi judecători cu gândurile. rele. Ascultați, preiubiții mei frati, n-a ales Dumnezeu pe cei ce sunt săraci în ochii lumea acesteia ca să-i facă bogați în credință și moștenitori ai împărăției pe care a făgăduit-o celor ce-l iubesc?